Vem där? För 10 poäng. Jag är en fördättad som villaspelare. Och även en fördättning eftersom min karriär sedan flera år tillbaka är över. I alla fall som spelare. Runt omkring 1990 gav jag faktiskt min autograf till Premier League-poddens Dennis Kjellin. Jag minns det som igår. Jag var på Solentuna IP och mötte Solentuna Alliansen. Matchen slutade 0-0. Men efteråt så kom det fram en ung kille till mig med stabbe engelska. Lite lik Jurgen Lundqvist engelska och bad mig om min autograf. <laughs> och den har nog säkert kvar än idag. Jag är engelsman och en framstående fotbollsspelare. Det som skiljer mig från mina landsmän är att jag hade en väldigt bra del i min karriär i Italien med. Och det gör ju faktiskt oss ganska lätt räknade på en hand och borde vara en bra ledtråd på 10 poäng. Ja, ah, fan. Ah. Det här borde man Vända, ta på. Vänta, vänta, vänta. Oh, fan, ska jag chansa? <laughs> Åh, Jörgen chansar. Ja, på 10 poäng. Yes. Ah shit. Ja, det får ett face. Jörgen är ju känd för att chansa väldigt dåligt så vi får mm. väl se vad det där blir. Mm. Okej, okay, då går vi vidare för 8 poäng. Jag slog igen med Crew Alexandra inäg till Aston Villa. Men det var efter min flytt till Aston Villa som jag blev ordinarie i landslaget och det var runt 89. Mm. Och där gjorde jag hela 67 landskamper och 27 mål, vilket som inte var illa för en spelare i min position. 92 gjorde jag faktiskt 1-0 på Sverige när vi mötte dem i EM. Tyvärr så kom ju den flygande backen Jan Eriksson gjorde 1-1 på oss och sedan den klassiska yttersidan i krysset från Brolin Och så förlorade vi ju igen mot Sverige i tävlingssammanhang. Efter mitt italienska äventyr skrev jag på för Arsenal och stannade där i stort sett karriären ut. Förutom ett par försök som spelare i tränare i Nottingham Forest. Fan, jag vill se ut nu, jag är rädd för, men okej, okay, det, det var en chans Kanske en dålig chansning som vanligt Ja, det var nog det ja, Vill ni ginsa? Jag, jag fegar ja. Var det åtta poäng? Ja, Jag Nej, ger jag er mycket inte. kött på benen för att ni ska få lite mer hjälp För ni var så usla jag, jag skriver något, men det har jag inte isat ännu Nej, ja, Det är ingen fuskare no. Nej, du ska inte skriva. Men det här är sex ja. poäng då. För ja. sex poäng Numera som 47 år har jag såklart sallat om Och som tränare tog jag över U21-landslaget efter min session i Nottingham Det blev tre år på den posten men man minns mig kanske mest från senast som en andra man bakom numera Galatasarais tränare. Ja, det är han. Ja, usch, Nej, åh oh, fan vad... Ja, ah, jag gissar på den här. Ja, ah, jag på den här. på sex poäng. Ah, ja, ah, du får inte gissa nu. Så nej. Du... Känner du det rätt ute eller? Nej, nej du kan inte vara rätt borta. ute. Du är alltid fel ute. Ja, jag vet exakt hur han ser ut nu Jag gick för snabbt. jag skulle ha varit 20 ja, Vi går vidare för fyra poäng, ingen avslöjar någonting Jag fick vara med om den fantastiska vändningen mot QPR Då vi säknade Premier League-titeln hemma i 94:e minuten Det var stormiga tider att jobba med Mancini i Manchester Men att få vinna klubbens första titel 2011 FA-kuppen på så många år Och sedan snor Premier League-bucklan från förortsrivalerna från Trafford Det var fantastiskt så det var inte mycket mer info än på åtta poäng Nej <laughs> ja, fan, nu är jag osäker Var där var fyra poäng Ja, ja. Ah, det var inte Många, Magic för snitt <laughs> 0,8. Så klarar du nästan så ligger du föran <laughs> För två poäng När jag ser tillbaka på min karriär Så var den allt annat än platt jag vann UEFA-kuppen, Premier League, FA-kuppen och kom fyra i VM-90. Semifinal i EM-96 och 1990 fick jag priset som bästa spelare i Premier League, av, utsedd av spelarna. Och sedan ska vi inte glömma att jag vann Milk Cup med Crew, en ungdomsturnering på Nordirland. Vill du gissa så Ja, nu kan jag, tror jag. <laughs> ja, vad, vi börjar med Jörgen som gissar på 10. Jag tror att det är David Platt. Yes, det är David Platt. Per, vad gissar du? Ja, är ja, Platt. Men jag var. Oh, ja, Platt Han också. That's... skit 10 <laughs> poäng! He's look. back and Scratch! <laughs> fan. Ja, fan. Det är inte så många som har varit i, i Italien. Så att, Nej, det svänger och Tre klubbar tror jag man var i och... Samt år. Ja. Ja, Samstor, Samt Samstor, Ja, precis. Mm.